Я не можу без тебе, Евредіко, я вмираю від туги без надії, Замовкає моя кіфара й холоне душа, повернімося на землю, єдина моя. А ти повернеш під сонце міріади тіней, які губляться в імлі Тартару, тихо запитала Евредіка Персофена. Ти зупиниш невблаганну руку смерті, ти озяєш променем сонця під земелля Аїда. «Тобою я всесильний!» — скрикнув Орфей. «Ходімо зі мною! Я віднайду в собі небувалі сили. Я віддам людям і світові найкращі скарби краси. Я пробуджу в їхньому серці прагнення невмирущості, і тоді похмурий посланець Аїда Танат не матиме роботи. Я ввілю до грудей прадавньої геї вогонь краси і прокинуться сплячі стихії землі, води та повітря, Зіллються з вічно живим вогнем руху й творчості. О, Еврідіко, ми подолаємо тиранію Аїда. Встань з його трону!» Зловісно посміхнувся Аїд, глянувши на Орфея. «Ти розбудив її. Хай вона повернеться, якщо хоче до сонця. Та гляди, не обертайся назад, доки не вийдеш з моїх володінь. «Іди!» Радісний і тривожний рушив Орфей до підземної річки, де чекав його Харон. І не бачив співець того, що бачила Гіпатія. Впала знову на трон евредіка Персифона під важким поглядом царя мертвих, а від неї отділилася прозора тінь і беззвучно рушила за співцем. Уже на тім боці ріки Наближаючись до брами Аїда, схвильовано запитав Орфей. «Кохана, ти тут?» Мовчала тінь, тремтіла у хвилях туману і туго сповувала серце Гіпатії, бо вона збагнула марність в шуканні Орфея. Краса, гармонія і навіть любов не здолають влади Аїда. Не зупинять течії вічного внорання, яка живить велетенсько-сесильну постать повелителям мороку. Орфей знемагав від тривоги і боявся оглянутися, і прислухався до шелесту власних кроків, вірячи, що то звучать кроки коханий. «Еврідіко, ти тут?» «Тиша!» «Еврідіко, де ти?» «Мовчання!» «Не витримав Орфей, оглянувся!» Заколихалися хвилі, Загриміла земля від жахливого сміху Аїда, застагнала в глибині беззодні еврідіка Персифона у безнадійному сні. І заридав Орфей, вийшовши з брами підземного царства, і здалося йому блакитне небо сірим глухим покривалом, а світ лише в'язницею, що готувала поповнення для країни смерті. І розмахнувшись, розбив співець «Срібнострунну кіфару об скелі» І сказав твердо рішуче «Більше не почує земля пісні Орфея, Доки не пробудеться страшна країна Аїда До вічного життя, Іду шукати тайни невмирущості. Гей, мої учні, Чи чуєте, у мовчанні ходімо шукати Небувалого світу, де знову всі почують мою нову пісню? Ведіння щезли. Гіпатія відчула прохолоду кам'яного сидіння, розплющила очі. Перед нею стояв жрець, з надією дивився в зутуманені зіниці дівчини. Ти бачила Орфея? Так. Ти збагнула таємницю смерті? Він переміг владу Аїда. Ні твердо сказала Гіпатія. «Краса, гармонія, могутні, але вони лише тінь перед оком смерті. Аід п'є живу кров творчості й краси. Персифона не цариця мертвих, а полонена кохана, душа людей, яка заснула під законом смерті. Я бачила всю марність Орфею об'єднати світ жертвою краси. Я бачила, як глумилися варвари над утворами любові і натхнення». Я бачив, як прекрасні храми викликали люту ненависть диких руїнників, і в огні горіли найкращі здобутки генія.